Avui qui us parla és la Neusnet, no pas el Carles, suposo que ho notat. Hem intercanviat ets menja, els... Ets el Carles que ha menjat clares no? Ah, això. <laughs> <laughs> Avui intercanviarem els papers i degut a que la setmana passada vam començar un, una sèrie de programes que volem dedicar als comerços mulletants que bé, o bé venen productes eh, àrabs o bé eh, doncs, eh, tenen una certa afinitat amb aquesta cultura. Avui en Carles serà el nostre convidat. Moltes gràcies Neus, estic molt, molt agraït que em convides al programa De res, programa no, jo no veig que avui riurem molt bueno, Com tots sabeu, el Carles és el propietari de la llibreria Lilla la, llibre, la llibreria la, la millor llibreria de Mollet, no cal, no cal pas dir-ho ah, he, he posat vermell, eh? he posat com la paret Sí, jo ja us aniré informant del cul de la cara del Carles però sí és veritat Llavors, bueno, eh, el que sabem és que el Carles té un aparador gairebé sempre, de, si no m'equivoco, dedicat als ja no, eh? llibres de cultura àrab i musulmana. Bé, ara sí, de fet ja havíem parlat altres programes que havien fet un cicle a la llibreria, un cicle sobre l'islam mediterrani, mm -hmm. i teníem un aparador dedicat només a llibres d'aquesta temàtica. Ara no... Ara l'autoritat. Que passa que sí que, que hem decidit mantenir una secció de, sobre aquest tema perquè no hi ha gaires llibreries a nivell un nivell de a nivell de Catalunya que tinguin un fons així específic de, de cultura d'Islam o de cultura lèbum musulmana i hem pensat que la mantindrem. Serà una secció fixa dins, de, dins de la llibreria. O sigui que sou un, una llibreria especial, d'alguna manera. Home, som una llibreria general, perquè tenim llibre... Bueno. Com, com sempre, continuarem sí. tenint llibres de tot però amb una petita secció d'Islam i crec que la gent ja us comença a conèixer per això Coneix, no? arreu del món <laughs> Bé, jo no, sé però que... ens hem trobat amb alguna sorpresa de... uh, sí, no? fins i tot ara hi ha gent, l'altre dia mira, rebre per, va venir un 1700, va de deixar un llibre escrit per un musulmà eh, d'origen d'origen espanyol que ha escrit un llibre sobre, sobre, el, sobre, el, sobre el Muhammad, el profeta de l'Islam, uh -huh. i ens el, venir, ens, ens el va enviar perquè la veiéssim si ens interessa, la llibreria. Vull dir, tampoc, no sé, una cosa una mica insòlita, perquè tampoc és que hagin fet una... Vaja, sí que hem fet difusió del cicle, però, però vaja, que està bé. I llavors també hi ha gent, ens hem trobat... Doncs mira, ara, per continuar amb les anècdotes, eh? un senyor que va entrar a la llibreria un dia va veure l'aparador que teníem del, del cicle i, i va quedar sorprès era un advocat de, de Sabadell que estava mullet per, de, de, per casualitat va veure l'aparador i va entrar i, i va, bueno, va al·lucinar va dir, ostres, és que això no ho trobo ni, ni a Barcelona no? es va quedar un llibre que feia a temps que buscava i llavors allò parlant ens va dir que era el secretari dels xiquites catalans era, ell de fet és, és, és català uh -huh. I, i no sé, coses així curioses doncs pues sí, de fet és molt curiós i no sé si és per aquest motiu que crec que sortireu aviat per televisió no, no és per aquest motiu és un programa de, del 33 de llibres que es diu Via Llibre i que cada setmana és un programa de mitja horeta setmanal i cada setmana surt una, una llibreria catalana i aquest matí eh, de, de el dimarts al matí van venir no dilluns va ser, a gravar a, a gravar a la llibreria llavors la, era fer un, una mica de, una imatge així de la llibreria, llavors jo havia de, de, de, de recomanar, vaig recomanar un llibre i una clienta, eh, havia de recomanar una altra, client la clienta és la Mònica Buixader uh -huh. I, i, i llavors bueno, també expliquen una mica la història de la llibreria amb quatre pinzellades i, I això sort, quan sortirà? Quan doncs, mira, sortirem aquest dimarts, just el dia després de Sant Jordi Uh, em sembla que és a dos o tres quarts de deu del, del vespre pel 33, el canal 33. El programa Via, via Llibre. Via llibre. Uh -huh. O sigui que mm, no ens el perdrem, no cal dir-ho. No, no, no, no Aprofitant que dilluns vinent és Sant Jordi, jo crec que ens podries recomanar alguna sí. cosa, no? Doncs mira, us he portat una mica de mostra de, de llibres relacionats amb el, amb el tema d'Islam, així una mica... Bueno, una mica de tot, eh? Uh, començarem doncs, per una versió en català de l'Alcorà. Uh -huh. De fet, em sembla que ara mateix és l'única, si més no, és l'única edició de l'Alcorà traduïda directament del català, de l'àrab al català. Està editada per Proa i est, la traducció ha estat a cura del Miquel de Palza, que és un arabista que treballa a la Universitat d'Alacant. És una obra que a més a més quan va sortir ja fa anys que va sortir li van donar el premi un premi anual que, de, de la millor traducció feta al català. Perquè l'alcorà és un llibre que és molt complicat de traduir. I, I per això de vegades també i moltes de les confusions que es creen entorn de l'islam de, és, de és degut a les males traduccions. Uh -huh. Per exemple, Uh, hi ha molta gent que es pensa que només va adreçat el, als homes, no? i és perquè moltes traduccions... De fet, va adreçat amb genèric, saps? Però moltes traduccions és com si només fos, a, fos adreçat a l'home. Això per posar-vos un exemple. De fet, el, és que l'àrab també és una, una llengua molt, molt complicada i molt complicada a traduir. A més a més, la Qurà té la, la particularitat de que és un llibre escrit per ser recitat, Llavors, clar, pot ser que el tradueixis i la traducció sigui bona, però, però de seguida perd la, musica, per, la musicalitat, perquè la recitació de l'Alcorà és molt musical. Si teniu alguna vegada ocasió d'anar a una mesquita i escoltar com reciten l'Alcorà, encara que no entengueu res... Doncs, bo, és, és com música sí, captareu la musicalitat de, de, de, de la llengua sí sí. Mm -hmm. i llavors aquí rau també la dificultat, primer una dificultat de contingut i la dificultat de mantenir aquesta sonoritat especial que té el l'Alcorà per curiositat, quantes pàgines té Ui. aquest Alcorà? Doncs <laughs> perquè bé. el veig bastant gruixut Home, en, té, en té moltes per això digue'ns quantes pàgines més o menys doncs més de 1.200. Més de 1.200 pàgines. Sí, de fet aquí, eh, contant una introducció molt àmplia que, que ha fet l'autor, el, el traductor, de cara a una millor comprensió del text, i llavors també té un apèndix, eh, en el que parla de les altres traduc traduccions que hi ha hagut del de uh -huh. l'àrab pel castellà i amb les quals també han tingut bueno, els ha servit una mica de guia algunes d'elles per fer la traducció però que és un llibre així, força gruixut bueno, de diem tots que els que jo veig que has portat és el més gruixut de és tots és d'aquells que, que s'aguanten sols sí. <ríe> sí. i què més ens has portat? llavors mira, també clar, uh, el, el pilar del, de l'islam sens dubtes el Corà però llavors també l'altre fonament de, de l'islam com a religió són els fets i la vida del profeta. I us he portat una, una biografia de Muhammad feta pel Tariq Ramadan. El Tariq Ramadan és un, és, és un intel·lectual suïs d'origen egipci. De fet, el, seu, el, seu, el pare del, del Tariq Ramadan havia sigut un dels fundadors dels germans musulmans d'Egipte. I, i És professor universitàri a Ginebra i també a la Universitat d'Oxford. És una biografia de, de Muhammad, editada per l'editorial Cairos, però és un, bastant rigorosa i com, a, de fet, algú que profa amb la matèria, doncs amb la lectura d'aquest llibre es pot fer una idea de la, de la vida i de l'obra. La... Això et volia preguntar. Saposant que arriba un client a la llibreria i es vol assabentar de de la cultura árabe o que és l'islam tu què li recomanaries? Mira, jo li recomanaria eh, jo no li recomanaria d'entrada que s'hagués al Corà perquè crec que has d'estar una mica preparat una mica informat abans de, de llegir-te'l uh -huh. perquè a més a més, clar, pots donar a lloc a interpretacions errònies del exacte text. Llavors, mira, jo li, de fet jo, jo li recomano aquests dos llibres del Juan Bernet, el Juan Bernet era, sí, ja venies preparat per sí, la pregunta jo no ho sé no vas preguntar però no no m'has agafat eh? t'ha jo... anat de perles m'ha molt bé és un arabista català que fa poc que es va morir i dels, bueno, dels arabistes més importants a nivell europeu jo recomanaria aquest llibre Los Orígenes de l'Islam del Juan Bernet que està editat per Acantilado perquè et fa una mica de repàs de, de tota la cultura islàmica, des de quan va néixer el, bueno, primer els àrabs a l'època preislàmica, islàmica eh, el, la, una mica d'una pinzellada de la vida de, de Mahoma, i llavors tota la, també parla de l'Alcorà, després de l'expansió àraba. Perdó, llarg de... Sí, també hi ha una part històrica. Sí, sí, és es... I llavors una mica també la, us parla dels primers califes de l'islam. I llavors, si continueu interessats amb el tema, el Bernet també té un llibre molt, molt interessant que es diu El que Europa deve a l'islam d'Espanya. Que, clar, la base d'aquest llibre és que, el renaix, per exemple, el renaixement europeu no hagués sigut possible sense les aportacions que a través de la de, de l'Àndalus, de la península ibèrica, van fer els àrabs i que va, va penetrar a l'Europa Occidental. Perquè gran part de, la, de les obres filosòfiques o científiques gregues o egípcies van entrar a Europa a través de, la, de les traduccions que els àrabs van fer. Uh -huh. uh, del, bueno, de fet, van, van, es van conservar gran part d'aquestes obres per això, perquè els àrabs els van traduir. No tan sols això, sinó que a partir del segle 10-11 els àrabs generen a partir d'aquestes arrels o d'aquestes influències gregues, sobretot gregues eh, va creant una, una cultura pròpia molt, molt avançada per, per l'època que vaja, penseu que en aquell moment l'Europa occidental eh, de fet a nivell cultural i científic estava a les antípodes del que estaven els països, bueno, països àrabs Uh -huh. i aquí, en aquest llibre doncs, trobareu les claus d'aquesta... Sí, doncs aquests dos llibres podrien ser una introducció uh -huh. per a la persona diguem-ne que no coneix, no coneix el tema. Aquests dos llibres també he portat un altre que és un autor algerià, un antropòleg algerià que es diu Malek Chebel i el llibre es diu El Islam, Història i Modernitat això està editat per Païdós aquest llibre, és, ja veus que és un llibre molt primet uh -huh i que sense ser un... aprofundir gaire, doncs sí que dona unes pinzellades tant del naixement de, de l'Islam i de l'època de l'oriòsa de l'Islam fins al segle XIV, fins a l'actualitat també et parla del naixement de partits islamistes, bueno, del de com neixen els germans musulmans i altres i altres corrents de, de l'Islam fins a l'actualitat. Què més? Què més tenim Mira, per aquí? Mira, també a nivell històric hem portat aquest llibre del David Garriga, que és un, ell és un psicòleg, infermer, i a més Crec a més... Crec que va en... conferència, sí. va fer una xerrada a la vostra llibreria, sí. no? Sí, és màster en estudis islàmics per la Universitat de Barcelona i va venir a la llibreria a fer una xerrada sobre el tema del, del qual parlar aquest llibre. És un llibre que ha del Vimaristan a l'Hospital Psiquiàtrico, Història de l'infermeria i la salut mental en l'islam. Aquí és una mica això que dèiem, que durant l'època de l'islam clàssic, que plegaria des del segle IX-X fins al segle XIV, doncs la... de fet van fer uns avenços a nivell científic importantíssims. Els primers, eh, els primers hospitals es creen a, a, primer a, a Iran i després a Bagdad, a l'època cap al segle IX. I també el tractament en hospitals que d'entrada ja tenien una secció per, per tractar els malalts psiquiàtrics, una cosa que realment totalment innovadora, no? Aplicant unes, unes teràpies com la musicologia, eh, la cromoteràpia... Doncs sí, ja... realment... Eh... Sem que estem descobrint la sopa d'all sí. i els àrabs ja ho utilitzaven sí. en el sí, segle de nou. Fet, diu, no? I a nivell de tècnic, per exemple, ells ja feien, extraien càlculs de ronyó o operaven de cataractes mm -hmm. o feien ortodòncies o sí, implants, sí. implants dentals i ara sembla això. Que és increïble que s'hagi perdut tota aquesta saviesa. Sí, de fet... Durant tants segles i, fet, i que ara des, descobrim que aquestes teràpies noves que, mm. que ara sembla que estan de moda i ja les utilitzaven els àrabs. Doncs sí. De fet, el, clar, ells van patir el, les invasions de, dels turcs i d'alguna manera van d'entrada van, van destruir, destruir tot aquest llegat que tenien. Llavors, clar, costa molt remuntar això. Llavors també han tingut moltes Bueno, m'ha tingut entès que l'autor d'aquest llibre en David Garriga uh -huh. ha tingut bastantes dificultats no?, per trobar uh, material de, sí. escrit sobre per documentar això sí, perquè tampoc no hi ha no hi ha massa clar, des d'aquí tampoc és fàcil trobar documents allò de primera mà mhm uh -huh. Molt bé, què més? Seguim? El, doncs mira, per exemple, el llibre aquest, el llibre de la interpretació de los sueños, que àrab faré un intent, eh, llegir una mà, Kitab Tafsir al-Ahlam. Bé, ja que dius fa, faràs un un intent, a mi em sembla que més que un intent és que saps alguna cosa. Sí, alguna cosa, però tan una cosa tan miserable que no val la pena ni, ni parlar-ne. Bueno, però persona. sí que el saps, saps llegir a l'àrab. Sí, llegir, però no, però ja està. No, i sé dir quatre coses. Bé, bueno, no, ja és quatre més quatre del que sabem quatre quatre la majoria, i ja és el, molt més el que sabem la majoria. Sé dir quatre coses ben dites. <laughs> <laughs> doncs, això, ara que està, està editat per l'editora El Sirio, uh -huh. i és un llibre sobre interpretació dels somnis escrit ja en el segle IX. O sigui, aquí ens podem donar una idea hi ha ja la importància que donen en aquell temps en, el, en els somnis sí sí, com a psicològica el no? que després va fer Freud exacte, doncs mira això va ser al segle nou doncs mil anys abans de, de, de Freud sí, que estem amb les mateixes amb quant a medicina quant a... Mm. ves que el Freud no se l'hagués llegit eh, aquest llibre ah, abans de no ho sabem perquè no hi érem <laughs> potser se'l va copiar sí, sí, no se sap mai <laughs> Ara tampoc, com que és mort, però broma, ja no li podem, no li podem preguntar. Exacte. <ríe> doncs això és un llibre molt curiós, perquè, ja et que a més a més, clar, a nivell, a nivell psicològic, doncs ells ja ja treballaven el tema del, del somnis. dels somnis. Sí, sí. Uh -huh. O sigui que era una societat realment avançada. Realment avançada. I llavors, una mica afegint el que dèiem abans del, del tema dels hospitals, penseu que també els hospitals... Uh, eren gratuïts, o sigui, qualsevol, podia anar, un, o qualsevol malalt podia anar a un uh -huh. hospital i, i no, no, de, no li cobraven l'estat, perquè es, es mantenien a través de les aportacions del, de l'Estat i del mecenatge, també. O sigui, la gent eh, rica feia aportacions de diners per tal de, que, de mantenir aquests centres. O sigui, que també ens trobem davant... O els, també van ser els precursors de la seguretat social, ara que tant costa de, sí, de mantenir. Sí. No, i que a, a part de la seva gran cultura tenien unes idees molt clares de, de tenir una societat sana sí, sí. Sí, i tenir perquè... una societat culta. Sí. Clar, és que ara tenim la idea de l'islam com una cultura tancada i no és en absolut perquè des de i, també hi ha pàgines de l'Alcorà que apel·len contínuament al coneixement i a la raó uh -huh. i de fet eh, des dels inicis eh, l'islam és això vull dir, van donar molta, molta importància a la cultura, a l'avent científic i a la discussió també o sigui, no, no, és, no és una religió en essència dogmàtica tampoc, clar, llavors clar, tot Llavors hi ha la, les interpretacions, no? Perquè Clar. després de cada idea també hi ha la... La, la contra. La contraidea contra, o, la, no? o, la, o la manera de, de pervertir aquesta idea original inicial, sí, no? Sí, en funció de... I de a mi, doncs, doncs, com saps, que és una, un tema que, que m'apassiona i m'interessa molt i en el qual hi he entrat fa molt poc temps, però una de les coses que més eh, m'han criat l'atenció d'entrada és aquesta obertura que té en si l'islam que no veiem reflectida de vegades en les actuacions de, dels seus seguidors o, o, o també hi ha una part que els mitjans tampoc els interessa d'ensenyar, de, de, no? Sembla que només quan surt eh, la paraula islam en els diaris és per, per carregar-se-la i per dir que, bueno, que, per parlar d'integrisme, no? Uh -huh. Això ja és una cosa, a mi em sembla, que molt interessada, perquè jo quan sento a tertúlies així que parlen del tema, realment és que més la gent que s'atreveix a opinar d'unes coses de les que no tenen ni idea uh -huh. bueno, amb l'islam i amb tot perquè el món aquest dels tertulians també seria digne de, de fer-ne un fer estudi un, eh? perquè un hi ha gent programa. que semblen tertulians més que tertulians semblen funcionaris no? perquè ens els trobem a tot arreu I veig aquí un altre llibre de hauria volgut ser egipci. Sí, d'aquests ja en vam parlar també en el, sí? en el programa. Tu vas llegir un conte d'aquest... És possible, sí. <laughs> <laughs> la meva memòria, com veus. I l'autor, l'Aswani, la, la, és, és un dentista egipci que ara es dedica, que es dedica, que es, es dedica a l'escriptura i te, va tenir un llibre el primer llibre que va publicar aquí va ser a l'edifici Jacobian i llavors ha, ha publicat un, un altre que es deia Chicago que parlava dels immigrants, dels immigrants egipcis a, la, a Chicago a principis del segle XX i ara ha tret aquest llibre que són contes i són, són contes curts que són així com molt costumistes, no? expliquen una mica la vida quotidiana, són, són aspectes de la vida quotidiana al caire i està molt bé perquè són lectures cortetes i senzilles i amb molt de sentit de l'humor i ens ajuden a comprendre també una mica i la... per acabar i per acabar doncs ara que amb motiu de les de les revoltes àrabs doncs un llibre que es diu Informe sobre les revoltes àrabes editat per edicions de l'Orient del Mediterrani en el qual una sèrie de professors universitaris vinculats a la Universitat de o universitats espanyoles doncs fan un repàs de les diferents països on hi ha hagut processos revolucionaris recents uh, fan, bueno, a banda de fer una, un, una introducció sobre el tema, doncs ens parlen de Tunísia d'Egipte, del Llèmen, de Bahrein, i de Líbia i de, i de Síria clar, la part de Síria encara de fet això cada dia va canviant però bé, és una manera també senzilla i de tenir una idea sobre el que està passant en aquests varals. Molt bé, doncs moltes gràcies per totes aquestes recomanacions. Gràcies a tu per convidar-me. Per, per haver vingut tan carregat. <ríe> Abans he donat totes aquestes explicacions i avui, com que canviem els papers... Hem avui canviat et... fins i tot de cadira, eh? I perquè de, perquè i de cadira fins a cadira. i tot, sí. Et toca a tu fer la recomanació musical <ríe> del programa. Molt bé, doncs mira, una recomanació és, és, un, eh, és un és un cantant marroquí que es diu Hamid el Qasari de fet aquest, aquest eh, això m'ho va recomanar el Mundir aprofito aquí per també saludar-lo al Mundir és, viu, és, és un mulletà d'origen marroquí que l'altre dia pel Facebook va penjar aquesta peça i vaig dir, ostres, està bé això és de música naua que és la música que feien, això també ho va explicar ell, eh? que feien els esclaus que venien de la, de l'Àfrica subsahariana cap al Marroc i llavors a la nit, que és quan tenien temps lliure o no, no estaven treballant, s'aplegaven a Marrakech i feien música. D'alguna manera és com una mica el soul, no?, o el jazz dels sí, Estats doncs... Units, que també és música negra. Un dia vam parlar aquí de la sí, música naua. Sí, Vam fer quatre pinzellades. Doncs aquí, ara us, us farem escoltar una peça que es diu Baba Mimún, perquè us feu una idea d'aquesta música. la Bé, doncs, fins aquí el nostre programa d'avui. Uh, moltes gràcies una altra vegada, el Carles, per estar aquí. Gràcies uh, tu, Esperem retrobar-nos el proper dijous i aprofitem per desitjar-vos un feliç Sant Jordi i uh, per recordar-vos que ens trobareu en el Facebook, a la nostra pàgina Pas a Pas, i que ens podeu escriure en el nostre correu pasdetortuga.gmail.com repeteixo pas de gmail.com per qualsevol cosa que ens vulgueu comentar, suggerir, etcètera. Coses agradables, eh, per això... Eh, mm, bueno, mm, sí, consells, el que vulgueu. <laughs> doncs fins dijous vinent, us acomiad... uh, us acomiadem uh, els qui us parla, Carles Penya, Neusnet i el nostre tècnic de so, Francesc Rodés. Gràcies.